Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam wa barak Ala abdihi wa rasulihi Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Ajma'in Amma ba'd Qala al-musannifu rahimahullah Babul hathi ala al-akli Min amal yadih Wa ta'afafi bihi anis suali Wa ta'arruzil iata' Berkata Al-Imam al-Namawiyu rahimahullah Bab anjuran Agar seseorang Mencari makan Dari hasil Pekerjaan tangannya Anjuran untuk Memiliki sifat iffah Menjaga Kehormatan diri dari Meminta-minta Dan anjuran untuk Memberi Allah taala fa idza qudiyatish shalat fil ard wa min fadlillah Allah subhanahu wa taala berfirman pembina telah ditegakkan salat diselesaikan salat dikerjakan salat maka menyebarlah di bumi dan carilah dari karunia Allah Surat Jum'at ayat 10 Berkata Al-Sheikh Salim Ibn Aid al-Hilali Hafizahullah Ta'ala Yan bagi Lil'abdil muslimi an yakuna Muhtarifan Li'amalin Yakisibu minhu quta Taklah setiap muslim Memiliki Pekerjaan profesi dalam suatu usaha atau perbuatan agar dia dapat makan dengannya li anna zalika wasilatul li'asi mimma fi aidin karena hal demikian itu yakni memiliki keahlian dalam suatu profesi atau pekerjaan yang dengannya dia makan adalah merupakan sarana agar dia berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia, dari berharap kepada manusia. Wa adamet ta'talluq ilaman huwa fokok agar jangan engkau melihat kepada orang yang di atasmu. Dari harta maupun perkara dunia lainnya. Atasin diri untuk istighraf, agar dia dapat membentengi diri agar tidak mengharapkan sesuatu dari selainnya. Allah berfirman, "Faidah kudyah salat, fanta sheru fil alam ibtahu min fadli Jika telah ditegakkan salat, maka menyebarlah di bumi dan carilah karunia Allah." Jadi kata Syekh Salim, seorang Muslim hendaklah memiliki profesi, memiliki usaha, pekerjaan, dengannya dia akan cari makan. Menafkahi dirinya, keluarganya, orang tuanya Dan dengannya dia menjaga Kehormatan diri untuk tidak Meminta-minta Berharap bergantung kepada manusia Dengannya dia tidak akan melihat ke atas Dengannya dia akan menahan dirinya Untuk tidak mengharap sesuatu dari selainnya Demi Allah ikhwani rahimakumullah banyak sekali orang-orang yang tidak pandai berusaha tergadai akidahnya tergadai imannya tergadai ilmunya banyak sekali contoh-contoh illaa man rahimallahu Dia punya ilmu Tamatan Pada suatu perguruan tinggi bawa gelar Terbiasa diberi beasiswa Terbiasa dapat uang Selesai kuliah Pulang ke negerinya Sampai di negerinya dia tidak tahu harus berapa, Bagaimana cara dapat duit Maka dia tarik dibawa ke sana dibawa kemari, dia ikut diarahkan, digiring, dia ikut akhirnya apa yang dia pelajari semuanya luntur makanya wajib setiap orang muslim setiap mukmin memiliki usaha hasil payahnya, hasil keringatnya dan tidak bergantung dengan agama sebagian orang menimba ilmu agama dengan tujuan-tujuan dunia Supaya dapat duduk di kuah, jadi hakim pengadilan agama, dapat jadi dosen PNS, dan seterusnya. Agar dapat dia menjadi anggota dewan, maka semua bentuk perkara-perkara dalam menimba ilmu agama yang diharapkan dengan nyasain Allah SWT, akan tercela pemiliknya. Allahumma staaan. Terkadang dia pulang bawa gelar doktor, belajar akidah salap, manhar salap, sampai negerinya enggak tahu bagaimana harus apa yang dibuat. Enggak punya relasi, enggak punya teman, digiring, ngajar di sana, ngajar di sini, ikuti ini, manhar kami, enggak memiliki, yani, kibawaan diri memiliki al-istiqlalia independen enggak di bawah intervensi maka wajib bagi setiap orang berupaya untuk memiliki sesuatu profesi yang dia dan para ulama Imam Muslim rahimallahu dan lain-lainnya para nabi mereka itu punya profesi enggak ada orang menggantung hidupnya dengan dakwah dengan agama dengan orang lain enggak Akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang berjiwa merdeka, tak ya. punya tendensi dengan manusia. Dia akan sampaikan kebenaran. Dia tak takut tak dipanggil orang, tak ada hubungan dengan kalian. Mau dipanggil tak dipanggil terserah. Dikasih amplam tak dikasih terserah. Bukan itu. Dia tak peduli. Ketika orang semua, istilahnya apa namanya, musuhnya tak peduli dia. Maka dibutuhkan sekali ikhwan Allahummaakumullah hirfa, profesi, pekerjaan, usaha nanti akan diseburkan. An Abi Abdullah silahkan cepat baca fadl. الحمد لله والصلاه على نبينا محمدين وعلى اله وصحبه وسلم وقال مصنف رحمه الله تعالى ان ابي عبد الله الزبير بن عوام رضي الله العوام العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم ثم يأتي الجبل فيأ فيأتي, فيأتي بخسمة من حتب على زهره فيبيعها فيكفو فيكفو فيكفو فيكف فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطاه أو منع منعوه رواه البخاري Al Abi Abdullah Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu qala dari Abu Abdullah Az-Zubair ibn Al-Awwam semoga Allah meridainya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khud ahadukum ahbulahu thumma ya'tir jabal Fiyatib huzmat min pahb ala zharhi, fiybi'ah, fiyakufa Allah bhiha wajhahu. Khairullohu min an yasalanaa sa'atuhu, au atau manauhu. Rauhul Bukhari. At Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah salah seorang kalian mengambil tali yang dia miliki, kemudian dia pergi ke gunung, kemudian dia pulang membawa satu ikat daripada Kayu bakar di atas bonggungnya. Kemudian dia jual. Dengannya Allah meng... Ya, ini. Melindungi wajahnya. Dari kehinaan. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia. Mungkin mereka beri atau mungkin mereka tolak atau tidak diberi. Hadis Rawahul Bukhari. Inilah Ikhwan Rahimahumullah Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan Bukan dengan teori-teori Banyak orang buat teori Buat diskusi Buat apa lagi namanya Macam-macam Bagaimana mengentaskan kemiskinan Teori banyak Dibuka banyak-banyak pakar -banyak fakultas ekonomi Banyak sarjana-sarjana ekonomi tapi peminta-minta pun semakin banyak Orang-orang yang mengemis semakin banyak pengangguran pun semakin banyak Rasulullah dia enggak banyak cerita Ya Habis ini Berkaitan dengan salah seorang datang Pemuda Ya Rasulullah berikanlah aku apa yang Allah berikan kepadamu Kata Rasulullah SAW Apa yang kamu miliki? Tidak ada Rasulullah. Cari rumahmu. Apa yang kamu miliki? Tidak ada. Kecuali ya ini perangkat alat makan, tas cangkir dengan tikar. Kata nabi bawa kemari. Dia bilang dua ini pun dibawa kemari. Bawa aja kemari. Kemudian dia bawa. Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang beli dua perkara ini? Angkat tangan salah seorang sahabat Saya Rasulullah Satu dirham Kata Rasulullah Siapa yang mau nambah lebih banyak Yang lain angkat tangan Saya Rasulullah Dua dirham Dah Dapatlah dua dirham Kata Rasulullah Satu dirham ini kau berikan untuk keluargamu, mu untuk Ibu mu berikan Satu lagi ini kau beli kapak Kau beli tali Jangan sampai kulit wajahmu seminggu Pergi Cari sana Cari kayu-kayu Kumpulkan Satu minggu jangan tampak wajahmu Nanti setelah seminggu baru tampakkan lagi. Langsung dia pergi. Dia beli kampak. Dia bawa tali. Seminggu tidak nampak. Setelah seminggu dia cengar-cengir. Senyum-senyum. Dia goyang-goyangkan kantong yang dalamnya ada uang. Ini cara mengantaskan kemiskinan. Subhanallah. Sederhana sebenarnya. Maka sebenarnya kita tidak masuk akal. Kalau ada yang nganggur. Kecuali kalau dia tinggi kali apanya. Tidak mau dia yang... Jualan tidak mahu, pedagang tidak mahu Ini malu, itu malu. Ini orang payah ini Inilah namanya bagaimana cara mengatasi kemiskinan Setiap orang harus berusaha Ya. Berkata Al-Syeikh Salim Ibn Al-Alih Lali Fikul hadith Al-Haddu ala ta'afufi anil masalah Wa tanazuhi anha Anjuran untuk menjaga diri dari meminta-minta menjauhkan diri daripada meminta-minta sifat yang sangat tercela sekali yang kedua al-hassu al-amali li tahsil rizq anggaran untuk pekerja untuk mendapatkan rezeki banyak yang nganggur ni gara-gara dia enggak mau kerja rendah dia mahu jabatan yang tinggi kerjaan yang gaji banyak dia sudah punya S1, punya S2 punya S3 kerja-kerja dia harus pilih-pilih ini tidak bisa, itu tidak bisa sementara tidak ada kerjaan nanggur meskipun al-hasu al-amali amal tersil rizq anjuran bekerja untuk mendapatkan rezeki yang ketiga, tidak pilih masalah dengan keupayaan untuk bekerja dan mendapatkan rezeki dengan tangan kanan dan mulut. Tidak boleh minta-minta selama dia masih mampu bekerja, berusaha mencari rezeki dengan hasil jerih keringatnya, dengan hasil perbuatan tangannya. Tidak boleh minta-minta. Ini agama yang begitu tinggi, Alhamdulillah. Kalau agama ini, kalau orang mengamalkan yang tidak ada hina, semuanya mulia, menjadi orang-orang yang mulia. Tidaklah menjadi orang, tidaklah seorang untuk menjadi hina, kecuali karena dia tidak mengamalkan isi dar agama ini. Ya. Yang keempat, yang bagi jihadun nafsi fi tahsil risqil halal. Tidaklah seseorang berupaya bekerja Walaupun memang susah payah Bekerja keras Demi mencari rezeki yang halal Bawa kampak Pergi ke hutan, mengumpulkan kayu bakar Kerja berat ya. Gali parit Ini Kerja berat Kuli bangunan Kerja berat Berusaha lah Yang penting anda tidak meminta-minta kepada orang Semua orang mau kerja enak Semua orang mau gaji banyak Semua orang mau kedudukan yang tinggi Itu semua orang mau Tetapi takdir tidak demikian Tidak semua orang Allah berikan kemudahan seperti itu Tidak semua orang Allah berikan Kesempatan menjadi Apa namanya Hartawan Dan seterusnya Pejabat Tidak semua orang beda-beda orang, tetapi setiap orang mampu untuk menjaga kehormatan dirinya dengan cara bekerja, tidak bergantung kepada orang. bekerjalah dengan siapa yang bekerja. Fa'inna s sama Allah tumti roza habanuwa la yang namanya langit tidak akan pernah menurunkan emas ataupun perak. nggak usah ditunggu-tunggu turun hujan dari langit dalam bentuk emas nggak ada itu. Berusahalah, bekerjalah Subhanallah Semua bisa dibuat Makanya kita katakan Umar itu jika lihat seorang Nampak perawakan bagus Ya, penampilan ok Kalau kata orang Dia itu nganggur Seketika Umar itu hilang ketika itu, Ini enggak orang ini ini orang-orangan ini. Insya Allah di sini tidak ada yang anggur kan? Insya Allah. Alahzubillahsabab walshuroo fi alamli la yunafit towkula ala Allah. Berusaha, berikhtiar, mencari sebab. Dalam bekerja berupaya ini tidak harus menghilangkan bentuk tawakal kepada Allah. Tawakal itu setelah antum berusaha berikhtiar. Bukan tawakal enggak berusaha, enggak kerja pak, tawakal aja lah. Kalau anda kata hari ini ada rezeki Allah kirimnya itu. Ini bukan tawakal, ini namanya tawakul. Enggak nak bukanya nak istri pak. Adanya Tuhannya itu nanti diberi makan sama Tuhannya itu. Tuhan Allah menghilangkan fungsi akal Allah telah mengatur segala macam pekadunya dengan hukum sebab akibat. Semuanya ada sebab ada akibat. Ada usaha ada hasilnya. Enggak ada usaha enggak ada hasilnya. Kadang-kadang mereka tidak fair. Memilah-milah. Cepat nasi itu. Gak usah, usah disentuh dengan tangan. Kalau memang Allah berikan kemudahan aku untuk kenyang-kenyangnya aku ini, nasi dibiarkan nasi itu. Harus untuk makan saja. Orang harus bekerja. Minimal dia menyuap dengan tangannya. Ya. Terkadang orang dengan apa namanya makan pun dia berkeringat. Menunjukkan dia kerja sungguh-sungguh kerja keras. Makan pun berkeringat dia. Subhanallah. Semua harus dibangun atas ikhtiar, sebab akibat. Subhanallah. Maka bahaya orang ketika terjebak dalam paham ini. Pok oh, ini biasanya paham orang-orang sufi ini. Kalau antum baca kitab, terlebih iblis ketawa-ketawa antum -ketawa melihat bodohnya orang-orang sufi yang menganggap tawakal dengan meninggalkan sebab. Ada yang pergi haji dia sengaja tidak bawa bekal. Kenapa? pok bekal ini berarti tidak tahu kalau kita bergantung dengan bekal. Nah, ini bodohnya mereka. Dan seterusnya. Jadi jangan pernah untuk melihat ada orang. Mainnya di masjid. Tidak lepas zikir. Tidak lepas tasbih di tangannya. Kerjanya baca Quran. Salah sunnah. Baca Quran. Salah sunnah. Jangan dianggapnya orang baik. Kalau dia kata dia punya tanggungan, anak istri, tidak diberi tanggungan, ya, dirinya pun tidak jelas, ya, untuk beli baju pun mengharap dari orang, makan pun membeli belas kasih orang, ini bukan orang Muslim yang baik, ini orang Muslim salah dalam menjalankan agama, ya. menilai sih agama yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lah anda ingin semua orang seperti ini, semua orang di masjid kacau balau, tidak keluar keluar masjid. Kacau, dunia ini semuanya hancur, enggak ada dokter enggak ada petani, semua di masjid, enggak ada orang di pasar, biasa. Makanya harus diberikan porsinya. Kata Allah, Faizahku diatil salatu fanta syurfilah. Kalau salat dah selesai, menyebar di bumi, cari karunia Allah swt. Wallahu. Ada orang menganggap kalau kita bekerja itu cinta dunia ini. Ini karena jahilnya. Yang berikutnya Bayanun lima yadhu ala sa'il min zulul su'al, wahhu zulul raddi idha lam yauta. Penjelasan mengenai kehinaan yang akan didapati oleh seorang yang minta-minta. Yakni kehinaan tersebut ketika dia ditolak, apalagi dihardi Subhanallah. Namun sayangnya orang ketika mukanya Udah tebal dia tidak peduli. Itu yang mental bang Emis. Ya, Udah tebal mukanya Ikhwanul Muslimin. Datang ke rumah ke rumah, datang ke rumah ke rumah, tidak dikasih orang dia enteng, aja. biasa saja. belum rezeki lagi, enteng ini itu Datang ke rumah tolong orang, apa? Dia tidak ada sampai sekali berubah muka selon enteng, ah, biasa itu. Namanya rezeki. Sudah hilang kehormatan dirinya. Datang naik-naik ke bos-bos Minta-minta Di terminal-terminal enggak -terminal. diberi orang dia Coba antum Jangan kan antum subhanallah Jangan kan minta Kita datang sama orang utang aja enggak tidak Mungkin antum Ya Allah hancur Ini bahaya kalian Minta utang enggak dikasih Utang itu Apalagi minta enggak dikasih Tapi ini orang-orang berjiwa mulia Kalau orang berjiwa hina Dia tebal mukanya Ya enggak mempan itu antum membacakan nama dia ayat tentang ini semua hadis enggak berguna, enggak berguna itu semua. Sudah kebal dia. Sudah henak dia. Enggak guna dibacakan di depan mereka, telinga mereka dengarkan. Ini ayat tentang ini enggak peduli dia itu. Kata patar, "Wa ma li jurhin ilam." Bangkai itu kalau sudah jadi bangkai, enggak merasa ketika disayat. Sudah jadi bangkai hatinya itu. Tidak peduli lagi dia Subhanallah Tidak ada rasa malu Ada yang kita kenal, yang kita ketahui Dia menafikan anak anaknya dengan Minta-minta ya Bangun rumahnya, rukunya dengan Minta-minta, menyekolahkan -minta. anaknya Pergurung tinggi dengan minta-minta Subhanallah Allahum sa'an La yan bagi Ihtiqarul amal Ustihyaun Ulistihyaun minh Walaupun kena yang sihiran segiran laki mata lawofin nazarin nas ini penting sekali. Tak layak seorang menghina suatu profesi suatu pekerjaan. Tak layak seorang malu untuk mengaksanakan suatu profesi suatu pekerjaan walaupun nampaknya rendah, walaupun nampaknya tak ada harga dalam pandangan mata manusia, tak usah malu. Lebih baik lagi tukang sampah itu yang berglamang dengan bau, ya. Tetapi dia tidak pernah minta-minta kepada orang, daripada orang yang dia itu meminta-minta. Subhanallah Apalagi pengemis-pengemis berdasi itu lebih dahsyat lagi, pengemis berpangkat lebih hajab lagi. Allahum Allahum ta. Allahumma so, astaghfirullah. Ya, Tapi baca hadis berikutnya. Fadl. Uan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم خدمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيؤطيه أو يمنعه متفق عليه هو أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يحتطب Ahadukum hazmatan ala dhahrihi khairul la min an yas'ala ahada fa yaqtiyahu aw yamna'ahu muttafaqun Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik salah seorang karyan mengumpulkan kayu bakar dia ikat dia bawa di atas punggungnya lebih utama lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia kepada seorang Mungkin diberi, mungkin ditolak. Mutaqawon aleh. Subhanallah. Ini orang yang mulia ini. Bagaimana start jika dia buta? Tak ada alasan. Buta banyak bisa orang buat. Tangannya satu putus start, tak ada alasan. Tangan satu mesti ada. Ya? Masyaallah, enggak ada alasan. Tangannya putus satu, entian temu masyaallah pergi ke Makkah, Madinah, nampak orang-orang negeri tangannya putus, ada yang tangannya segini putus segini tak minta. Ini semua mental mental hinain. Yang menyeburkan mereka yang buat mereka tu semangat orang Indonesia, Malaysia, mereka paling banyak beri itu dengan berbagai macam khurafat di negerinya. Itu semua malaikat-malaikat pak -malaikat, mereka minta jangan ditolak beri. Orang Afghanistan, orang Pakistan Kemana datangnya? Kemah-kemah, tenda-tenda orang Malaysia Coba minta sama orang, sesama bangsa mereka Mempan Minta sama orang Mesir Bisa Ya Ini menunjukkan bangsa ini Orang-orang Melayu ini Dia begitu peduli, peka dalam masalah sosial Tapi gara-gara itulah Dari pintu itulah mereka banyak tertipu Dari situ kita banyak tertipu bataung jauh-jauh dari Kashmir. Ongkos dari Kashmir ini ke berapa ongkosnya? Berapa banyak harus dihabiskan uang. Dari Pakistan, dari India, pejuang mujahid di mana enggak tahu kita. Ini semuanya salah hewan. Ya, kita jangan dukung mereka. Saya enggak anjurkan untuk beri orang-orang minta sedekah di jalan-jalan di mana enggak usah. Datang ke rumah enggak usah dhemri. Bila perlu semua kita beritahu akan orang Yang minta sedekah Jangan, jangan diberi Kecuali yang telah kita bahas kemarin ya. Kebakaran Banjir Kelaparan mereka, boleh ketika itu Yang kita terangkan kemarin Jatuh failit Bangkrut dia Terlilet utangnya, minta bantuan Tidak apa-apa ketika itu طيب baca التذكره وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داوود عليه السلام لا ياكل الا من عمل يديه رواه البخاري وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داوود عليه السلام لا ياكل الا من عمل يديه هو البخاري سبحان الله Abu Hurairah dari Nabi SAW Beliau bersabda adalah Daud Dia tidak makan Kecuali dengan jerih payahnya sendiri Dari hasil pekerjaan sendiri Masya Allah ini Daud Nabinya dia Tapi dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri Nabi Nabi Zakaria Semua mereka adalah orang yang memiliki pekerjaan Ya ada yang di tukang-tukang pun namanya tukang batu, ada yang dia profesinya tukang kayu, pembala, yang penting ada pekerjaan. Pedagang. Apalagi para dai mereka lebih wajib lagi untuk berusaha cari yakni profesi, pernah mencari kerjaan, cari usaha, jangan bergantung dengan dengan dakwah bergantung dengan apa namanya manusia tercemar dakwanya, tak berani dia mengatakan hak itu hak takut dia takut tak dipanggil takut tak diundang, akhirnya dia akan mengikuti lagu manusia ya. orang ke barat dia ke barat orang ke timur dia ke timur. Akhirnya enggak ada manfaat. Banyak sekali kita kita melihat banyak dai, banyak khotib pencerah banyak. Tapi dampak daripada dakwah mereka itu mana yang kita lihat? Apakah dengan umat berubah mentalnya menjadi orang-orang yang berjiwa besar? Enggak ada. Apakah umat berubah kita hanya menjadi orang-orang yang bergantung hanya kepada Allah? Enggak ada yang kita lihat. Kecuali Allah rahmati saja. Mana badai-dai itu semua? Setiap Jumat tersebar seluruh batamin Seluruh dunia Dunia kaum muslimin Ya Belum lagi tambah dengan peringatan-peringatan yang banyak Mana hasilnya? Tidak ada hasilnya Yang ada orang pulang ketawa Sampai rumah lupa semua Subhanallah Kata Allah SWT Ittabi oman la yasalukum ajrah Wahum muhtadun, Ikuti orang-orang yang tidak pernah minta upah kepada kalian Mereka adalah orang yang dapat petunjuk Kalau dia sudah pakai apa? Pakai apa namanya itu? Sekretaris Kalau mau diundang hubungi sekretaris Berapa tarif boleh bayar? Sekian? Oh enggak bisa Tarif kami kayaknya di atas sekian Yang undang masih, -masih kecil sekali bermantang ini tak mau dia Subhanallah Pokoknya masjid raya masjid-masjid besar Yang lebih sedih kok dia masjid besar Dapat kecil Lebih azab lagi dia Pulang mukanya Masan Paya ini masjid besar Banyak orang kaya Cuma segini nah, Masa lagi datang lah Masya Allah Wa as'alukum 'alayhi min ajr wa ma ana Kata Allah tentang seorang nabinya Aku tidak pernah minta upah daripada kalian Dan aku bukan orang yang mutakallif takalluf orang yang memaksakan diri Subhanallah Allahu Akbar Darjit itu akan mendapat orang hidayah petunjuk Apalagi dia sama dengan artis Artis saja yang di atas kesesatan Sekali main Sekali show 9 juta Masa kita yang benar bawa agama cita agama 900 ribu Ah enggak bisa lah. Subhanallah Belagi mengatakan Kami kuliah itu berapa yang harus saya bayar Ini da'wah ikhwan rahimahkumullah Bukan masalah antum kuliah sampai S4 Berapa biaya yang antum keluarkan Bukan itu pekaranya Subhanallah Maka payah kita mencari keberkahan Payah Subhanallah Berkata Syah Salim Ibn Ayyid Al-Hilali Hathun lil muslimi al amal Anjuran agar setiap muslim memutuskan bekerja berusaha wa annakum rizquhum min kasbiyah, hendaklah rezekinya dari hasil jerih payahnya sendiri. Wa samtu juhdi dari hasil keringatnya, kerja payahnya. Subhanallah. Yang kedua, fadlul amali bil yad. Keutamaan bekerja dengan langsung daripada hasil kerjaan tangannya sendiri. Wainna ma yubashiruhu shaksu binafsihhi mukaddamun ala ma yubashiruhu bighirih sesuatu seseorang yang langsung bekerja dengan hasil jerih payahnya keringatnya tangannya lebih utama daripada harus pakai perantara orang lain. Subhanallah. Maka rezeki rezeki yang baik itu yang enggak payah payah berbelit belit, ya. Kesana kemari langsung Seperti apa namanya petani Nyongkol Panen dia jual Apalagi nelayan Mancing dapat ikan dia jual Tapi coba para pegawai itu Dulu rezekinya Ini yang paling utama Berdagang Langsung dia Produksi sesuatu ini semuanya adalah merupakan hal-hal yang utama. Daripada jadi maklar. Ya, dan terus seterusnya. Kemudian, khuswadaudu bidzikri lianna iqtisarahu fi aklihi ala maa ya'manuhu biyadih. Lam yakun minal hajah. هي كان خليفة في الأرض، كما قالت الله تعالى، وإنما كما قال الله تعالى، وإنما ابتغي أبتغي الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتجاج، لأن ذكر الشيء بدليله أوقع في النفس. Kenapa Nabi menyebutkan tentang Nabi Dawud? Kenapa dikhususkan menyebut Nabi Dawud Pada perkara ini? Karena Nabi Dawud dia itu makannya dari hasil dari tangannya sendiri, dari keringatnya, usahanya. Ya, padahal dia adalah khalifah ketika itu, penguasa ketika itu, jadi raja dia. Watanya Wa Dawud mulakan Alfi, makin berikan pada Dawud kerajaan yang besar. Tapi dengan usahanya dia dapat dicari rezeki dia cari apa namanya apa namanya pengasilan daripada jadi payahnya sendiri itu yang lebih utama Karena itulah Rasul sebutkan di sini dalam bentuk sebagai hujjah dalil lebih utama seorang itu bekerja dengan jadi keringat di payahnya sendiri dengan tidak bergantung kepada orang Yang berikutnya akta kasbula tidak berdah dalam tawakal berusaha bekerja mencari nafkah itu tidak menghilangkan arti tawakal tadi telah kita bahas Yang berikutnya al-ihtirafu lil la yashghilu an ad-da'wati wa la yulhi an talab ilmi ini penting harus digaris di Orang sibuk bekerja mencari maisha, mencari nafkah. Jangan sampai membuat dia itu sibuk dengan nafkah akhirnya tinggalkan dakwah. Atau dia sibuk dengan mencari makan, cari nafkah, berbisnis, akhirnya lalai untuk menimba ilmu. Subhanallah. Ini antum harus bawain ini. Nih. Mana si bulan? Otis, Ustad. Minggu depan mana lagi dia? Otis juga, Ustad. Minggu sekarang bagaimana lagi? Masih oti Ustaz Nih, dia berhabis ini udah. Sibuk Di mana dia? Di tokohnya Ustaz Lagi ramai orang kalau malam-malam gini Jangan sampai lalai dari menimba ilmu Karena sibuknya bekerja Lalai berdakwah. Mentang-mentang dia sudah jadi pedagang besar Sudah tidak sempat lagi untuk Isi kajian Manusia itu wah oh, ya. sibuk dia sekarang banyak kali konsumen ini, banyak kali yang ngotang-ngotangnya gota banyak kali kerjaannya lama-lama bahaya hati-hati jalan tuh akhirnya lupa kita berdakwah enggak ada lagi sempat berdakwah udah kaya kali dia udah lupa dia untuk ngaji sibuk aja dengan usahanya hartanya ini ciri-ciri orang yang tidak diberikan taufik Semakin berjaya Dunianya, semakin jauh daripada ilmu Semakin jarang ngaji Ini tanda-tanda Allah beri taufik Tinggal nunggu hancurnya saja lah itu Tuhan Allah Hati-hati lah Antum semua hati-hati Minta kepada Allah petunjuk hidayah Diberikan istiqam Hati kita berubah-ubah kita melihat silih berganti yang datang, yang rajin ngaji kemudian hilang, datang yang baru, yang baru ini kemudian hilang lagi, datang lagi yang baru. Hati-hati jalan tu. Terdengar si fulan, oh sudah futur, tinggalkan semua, apapun semua dah dia buat, bang bang semua dia buat. Turun ngaji, usaha-usaha yang subuh, usaha haraf semua dia buat. Hati-hati nanti. Ini dampak daripada tidak ngaji tidak menimba ilmu lagi. Enggak ada yang menyuburkan hatinya. Ya, enggak ada makanan bagi rohaninya. Kita dengan dunia pagi sore siang malam sibuk ikhwan dunia ini melalaikan. Materi itu melalaikan, pekerjaan itu melalaikan. Kalau antum cari enggak kenal ada habis-habisnya sampai 24 jam pun masih kurang. Kalau antum sibuk mencarinya Maka malam antum harus ngaji lah. Siang antum bekerja, malam ngaji, cari kajian-kajian, datangi majlis ilmu. Kalau sudah siang bekerja, malam pun bekerja. Kapan lagi antum belajar? Allah meluaskan. Tey, ikrar. Ughanhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qala. Kana Zakaria alaihi salam rawahul muslim. Wa annahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihi salam rawahul muslim. Dari Abu Hurairah juga. Dari Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Adalah Zakaria seorang najjaran tukang kayu." Rawahul muslim. Nabi Zakaria tukang kayu dia. Nabi itu Kang Gayu. Ada profesinya Dari situ dia makan Tidak ada orang makan dari Para nabi itu makan daripada kenabiannya Hei, yang masuk ke dalam agama ini Bayar sama saya sini Tidak ada Seperti dalam tarikat-tarikat Ya Dalam kelompok-kelompok sempal Yang ada bayat-bayatnya itu bayarlah lah itu Masuk tarikat sini saya bayat Sini masuk sini setiap satu pala lima ribu cash, tidak boleh utang. Ada apa ini, Huwaidrahimakumullah? Dikutip semua bayar. Saya pernah satu kampung yang saya ketahui itu ustaznya pagi, sore, siang, malam mengajar orang untuk ikut tarikan ikut ikut tarikan. Setiap yang ikut harus bayar 50 ribu. Yang enggak ikut macam-macam dicelah segala macam lah. bagus agama, enggak sempurna gini-gini. Semua bayar ke dia. Rumahnya mentereng, ke mobil segala macam. Kemudian dia kejar lagi ke depan kursi. Ini semua akan mengangkat dia kelak. Tujuannya pun lain kan? Dunia. Tapi dipoles dengan agama. Kalau orang tidak belajar di khawanan Allah, tergadai agamanya, dunia pun tergadai. Jadi bodoh kita. Digiring orang. kayak di kerbau dicocok hidungnya. Bayar, bayar. Keluarkan, keluargan. Bayat, kata orang bayat. Siapa yang bayar ke tangan? Saya Bayar, bayar sini, sini, bayar. Masya Allah. Maka mulia sekali agama. Mulia sekali ilmu. Tidaklah tertibu untuk orang-orang jahil saja untuk doa aja tanggalkan jauh-jauh orang untuk doa tanggalkan saya dari misalnya dari Inggris sana untuk doa dari Inggris syihnya di Inggris tinggal aduh Masya Allah syih apa yang tinggal di Inggris apa tidak ada negeri-negeri kaum muslim eh syih kami dari Jerman ini di Jerman syih yang tinggalnya di mana belajarnya oh dia tidak perlu belajar langsung ilham Hansen tajem, seperti begitu Ya Guru kami, eh, tamatan Amerika Dokternya, cica gue itu profesor dokter dia Di bidang apa? Agama Di Amerika belajarnya Pikir-pikir kita 50 kali Untuk dengar perkataannya Tapi karena orang gak ngerti Wih dari Amerika ini Ini dari Rusia ini Syekh kami ini dari Almania, Bangga. Syekhnya dari Jerman. Malu seharusnya. Tidak ada para masyarakat tinggal di negeri-negeri Kufar. Tidak ada. Coba sebutkan siapa. Syekh Bin Bas? Syekh Salif Ozan? Syekh Mukbil? Siapa? Tidak ada. Kecuali syekh-syekh yang dari golongan tarikat. Ayah itu memang... Allahusadzam. Jadi Nabi Zakaria seorang mengejar seorang tukang kayu bekerja dia. Bawa Kata Syeikh Salim: Fadlu amal wa al-sinaat, ikhtida'an bersilukil Anbiyai alaihissalam, khususnya bekerja, khususnya usinaat, profesi, yang mempunyai profesi tertentu mengikuti para nabi ya. tukang kayu tukang batu ya. silahkan yang penting jangan jadi tukang tipu aja, itu bahaya itu taib, ikhra wa'anil mi'idami bani ma'di yukaribah ya'krib ya'krib ya'kribah radiyallahu anhu anil nabi sallallahu alaihi wasallam. sallam teruskan عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أهد طعاما قد خير من, من أن يأكل من أمل يده وإنا نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أمل, من أمل يده رواه البخاري وعن المقدام ابن معد كريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ma akal ahdun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amaliyadih Wa inna Nabi Allahi Dawuda kana ya'kulu min amaliyadih Rawal Bukhari Dari Miqdam Bidma'adi Karib Radiyallahu Anhu dari Nabi SAW Boleh bersabda Tidaklah seorang makan itu lebih baik Kecuali dari hasil jerih payah tangannya Dan sehunya Nabi Allah Daud Dia makan dari hasil jerih payah tangannya Hadis itu kolom membuka Rhammatu Allah. Kata Syaikh Salim, Taamu ahna Aish maka na tidak tersayat. Selezat-lezat makanan yang dimakan oleh seorang, Senikmat-nikmat kehidupan yang dirasakan oleh seorang adalah hasil daripada jerih payahnya sendiri, ya." makanya para koruptor tuh nggak enak makan tuh kenapa bukan hanya jadi payah dia makan nggak enak nggak berasa nikmat dia tapi orang yang dapat dengan usahanya kerja kerasnya keringatnya makan tuh nikmat lezat ras Alhamdulillah kadang-kadang dermawitumbuk ikan nasi pun lezat dia rasakan orang-orang kaya itu ikan kakap merah Temukak kep macam mana Makannya tiap hari seafood, ya? Terus tahun sekali pun jarang kan? Bentar-bentar makan seafood, tak enggak enak, enggak merasa kenyal, dia enggak mesen ni, mak. Karena bukan dengan jeripayanya, uang uang enggak jelasnya itu. Wahaka dzakanal anbiya begitulah para nabi. Fa qad Allah Subhanahu wa min ma'alim manhajihim annahum kanu la yas'aluna an-nasa ajran. Dan Allah telah menjelaskan bagaimana sepak terjang para nabi, bagaimana manhaj mereka ke mereka tidak pernah minta orang upah. Kalau nabi minta upah, teceriga itu tucur. nabi palsu itu dia udah. Dan nabi, nabi le sekarang, itu pengikut semua dia bodoh-bodoh supaya bayar nama dia uang. Cerita-cerita nipu palsu itu. Kadang dia nyebut nabi, kadang enggak nabi tapi memimpin atau amir. Pemirip-miripnya dia, beda nama aja. Dan aku sebagai nabi cuma dia apa? Aku sebagai amir. Apa samanya? Sama-sama wajib kumpul uang, berikan kepada amir. Kerja kalian itu 10% nya untuk amir. Saham amir 10%. Kalau semakin banyak, semakin bagus 20%. Ini amir-amir yang subhanallah Makan harta masih dengan jalan yang batil Kadang-kadang amir itu Kayanya masya Allah Rumah ke istana Ya Yang dibawah yang bekerja Tukang bakso lah dia macam-macam Kasian kita ni orangnya Bukan keringat, keringat kuning keluar Tiap bulan peningnya Jastor amir Enak eh, kali amirnya ini Apalagi Amir yang harus diganti hak paten mati dia turun kepada anaknya mati lagi turun kepada anaknya kerajaan ini, Kuan Islam nggak ada seperti itu, ya itu kerajaan. Allahumma sana khawlah walakhati ala billah semua mereka itu yang digiring karena kebodohan dalam agama maka antum kalau nggak belajar Siap-siap aja nanti digiring orang nanti. Ya. Yakinlah. Digiring orang ke mana? Ada ngajak kalau berdoa ke tempat Syekh Fulan, kuburan dulu datang. Kita paket tur wisata religi nih, ke kuburan Syekh Fulan berdoa. Kadang-kadang cuma -kadang mau berdoa aja, berdatangan lagi Syekh Alan dari jauh-jauh sana. Dari Sulawesi, dari Papan. Untuk doa doanya. Di mana kalian semua sudah ditetapkan lagi untuk zikir, raja zikir, bayar sampai juta-juta, nyiapkan tikir pesawat, untuk zikir, zikir bersama, la haul wa laqwaatilladzibillah. Di mana kalian semua? Tak bisa antum zikir sendiri, subhanallah, alhamdulillah, berlahaulah tala'billah. Harus ramai-ramai, pakai baju sama semua, putih-putih, bajunya semua. Jangan dalamnya pun tak boleh sama semua, merah-merah. Itu ciri-ciri kesesatan ikhwan. Dia punya tanda sendiri, simbol sendiri. Ahlus sunnah enggak ada simbolnya. Baju al-sunnah harus pakai gamis semua. Itu kesesatan. Semua peci harus putih semua. Kesesatan. Yang mau pakai peci putih silakan, merah silakan, hitam semuanya lu sunnah. Kalau Anda kata punya simbol sendiri, mau zikir matikan semua lampu. Itu ahlul bidah. Ya? Mau zikir saja harus satu batam tahu Satu batam datang Semua bermobil-mobil datang ke tempat zikir Sambil antum jalan berzikir kepada Allah Subhanahu SWT Kecuali yang datang itu Syekh Kabir ya Seperti Imam Bukhari datang kemari Ah, Datanglah kita dari mana-mana Mengencar Imam Bukhari ya? Atau para masyaih kita datang kemari Syekh Salih Fawzan datang Itu dari mana-mana itu Banyakan datang itu mencari ilmunya itu Mentuk zikir negara yang subhanallah tip orang gampang nabi tu nggak payah-payah ajar orang zikir. Karena nabi diundang untuk zikir, diundang orang misalnya dari Madinah untuk zikir, dari mana? Nggak ada. Subhanallah. Akhirnya dikeluarkan uang banyak, habis uang kadang infak kaum muslimin. Infak itu yang dibuat orang infak untuk masjid, itu infak disalahgunakan untuk halal seperti ini, mengundang masjid dari fulan festival apa lagi festival apa tahap apa ya Allah sayang kali orang, orang muslim itu sia-sia semua manfaatnya tidak ada coba diundang ul orang halim, benar-benar halim bahas masalah riba ke, masalah apa lagi masalah tauhid baru itu kita datangi kalau seperti gini lecehlah kata orang Malaysia Macehlah datangin. Aku luqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tub ilayh wa sallallahu wa Muhammadin. Nasalullaha at-taufiqa wal hidayah wa nasshidina fi ma naqulu fi ma na'mal. Innahu waliyyun waliyuzalikal qadir alayh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ada sisa waktu 2 menit. Fadol. السلام عليكم ورحمة